Capitolul 57. Philip sosi la gara Victoria cu aproape o jumătate de ceas înainte de ora stabilită de Mildred și se așeză în sala de așteptare de clasa a doua. Așteptă, dar nu venea. Începu să-și piardă răbdarea și intră pe peron, căscând gura la metrourile care soseau. Trecu ora fixată, dar nici urmă de Mildred. Philip era nervos. Intră în celelalte săli de așteptare și se uită la oamenii care ședeau acolo. Deodată inima a început să-i zvâgnească puternic. Iată-te totuși. Și eu care credeam că nu mai vii. Ei, știi că îmi place, După ce m-ai făcut să te aștept atâta vreme? Zău dacă n-am avut chef să-mi iau frumos tălpășița și să mă întorc acasă. Bine, dar ai spus că o să vii în sala de așteptare pentru clasa a doua." Cum era să zic una ca asta? Ce rost avea să stau la clasa a doua dacă puteam să stau la întâia?" Ei. Deși Filip era sigur că nu se înșelase, nu mai făcut niciun comentariu și se urcară împreună într-o trăsură. Unde mâncăm?" întrebă ea. Mă gândeam să-ți propun restaurantul Delphi. E bine?" N-am nimic împotrivă." Fata vorbea pe un ton antipatic. Era enervată pentru că așteptase și răspundea doar prin monosilabe la încercările lui Filip de a întreține conversația. Era îmbrăcată cu o pelerină lungă dintr-o stofă aspre de culoare închisă și pe cap își pusese un șal croșetat. Ajunsă la restaurant și se așezară la o masă. Mildred privi în jur satisfăcută. Abajururile roșii ale lumânărilor de pe masă, ornamentatii aurie, oglinzile, dădeau localului un aer somptuos. Nu mai fost pe aici, îi zâmbi lui Filip. Își scosese pelerina, așa că Filip constată că poartă o rochie bleopal cu decolteu pătrat. Se pieptănase mai îngrijit ca oricând. Filip comandase șampanie și, când chelnerul o turnă în pahare, ochii fetei scânte iară. Da, știu că o faci lată," zise ea. Pentru că am comandat șampanie," întrebă el nepăsător, ca și cum asta ar fi băut în fiecare zi. Să știi că mi-ai luat piuitul când mai poftiți să merg cu dumneata la teatru. Conversația nu mergea chiar ca pe roate, pentru că fata nu prea părea să aibă mare lucru de spus, iar Filip se enerva din ce în ce mai tare, dându-și seama că nu izbutește să o amuze. Ea ascultă cu un aer indiferent tot ce-i spunea el, cu ochii pe la celelalte mese, și nici măcar nu se prefăcea că ar interesa o persoană a lui. Filip făcuse vreo două glume pe care însă ea le lua în serios. Singurul semn de vioi îl dădu Filip, pomenit de celelalte fete din localul ei, Mildred nu putea suferi pe patroană și vorbi pe larg de toate fără de legile ei. Nu am la stomac și pace și mă calcă pe coadă când o văd ce aere își dă. Uneori parcă-mi vine să-i zic vreo două, mai ales că ea habar nare câte știu despre ea." Ce anume?" întrebă Filip. Păi idee, ea ca din întâmplare știu de pildă că uneori nu zice nu, când o ia câte un bărbat la Eastbourne, să stea cu el sâmbăta și duminica. Una dintre fete are o soră măritată care se duce acolo cu bărbatul ei și aia a văzut-o pe patroană. Stătea la aceeași pensiune și echipurile își puse verighetă. Dar ce? Parcă eu nu știu cum mă vezi și cum te văd că nu e măritată." Filip îi umplu din nou paharul, sperând că șampania o să o facă mai prietenoasă. Dorea din toată inima ca mica lui escapadă să fie reușită. Observă că fata ține cuțitul ca pe un condei și ridică degetul mic când bea din pahar. Abordă mai multe subiecte de conversație fără să izbutească să scoată prea mult de la ea și asta alirita cu atât mai mult cu cât își amintea că o văzuse vorbind ca o moară stricată și râzând cu neamțul acela. Terminarea masa și sedusă la spectacol, Filip era un tânăr foarte cultivat și îi privea de sus distracția ieftină pe care o ofereau comediile muzicale. În seara aceea glumele îi se părură vulgare, iar melodiile banale. După părerea lui, în Franța spectacolele de acest gen erau mult mai bune. În schimb, Mildred se distra de minune. Râse până o duru burta, uitându-se din când în când la Filip, dacă o încânta ceva în mod deosebit ca să aibă cu el un schimb de privire amuzate, și aplauda perupte. rupte. Văd spectacolul pentru a șaptea oară, zise ea după primul act, și n-am nimic împotrivă dacă mai vin încă de șapte ori. O interesau foarte mult femeile care se aflau în jurul ei în staluri. I se arătă cu degetul lui Filip pe cele vopsite și pe cele care purtau perucă. E groaznic cu oștea din West End, zise ea. Să mor eu dacă înțeleg cum pot să umble așa. Apoi, mângâindu-și părul, adăugă, al meu e natural, fiecare fir. Nu găsi nicio persoană vrednică de admirație și ori de câte ori vorbea despre cineva, nu spunea decât lucruri dezagreabile. Filip începu să se simtă prost, bănuia ca a doua zi o să le povestească fetelor de la local că a ieșit cu ea în oraș și că a plictisit-o de moarte. Nu-i plăcea fata și, totuși, fără să știe de ce, vroia să fie cu ea. În drum spre casă o întrebă. Te-ai distrat bine, nu? Oho! Mai ești cu mine într-o seară? N-am nimic împotrivă." Niciodată nu zbutea să smulgă de la ea mai mult decât asemenea exprimări. Indiferența ei îl scotea din minți. S-ar zice că nu-ți pasă prea mult dacă vii sau nu. Eh, dacă nu mai e dumna o să mai ia altul. Nu duc eu lipsă de bărbați care să mă ducă la teatru." Filip tăcu. Ajung să răla și el dădu să meargă la casa de bilete. Am abonament," zise ea. Mă gândeam că, fiind așa târziu, ar fi bine să te conduc până acasă dacă-ți face plăcere." Oh, n-am nimic împotrivă dacă ții." Îi ei un bilet numai dus pentru clasa întâi, iar lui își luă bilet dus și întors. Ei, în orice caz n-aș putea zice că ești cărpănos," zise ea când îi deschise ușa vagonului. Filip nu-și dădu seama dacă-i pare bine sau rău când se urcară și alți călători, stânjenindu-le conversația. Se dădură jos la Herne Hill și Filip o însoții pe Mildred până la colțul străzii pe care locuia. Am să-mi iau rămas bun aici," zise ea, întinzându-i mâna. Nu-i bine să vii până în poartă. Eu știu cum sunt oamenii și nu vreau să aud vorbe pe socoteala mea." Îi spuse noapte bună și se îndepărtă repede. Filip o urmări cu privirea, întrucât șalul alb se distingea în întuneric. Crezu că fata o să se mai întoarcă odată să-i facă semn, dar nu se întâmpla așa. Filip văzuse că ca s casa a intrat și peste o clipă se apropie ca să o cerceteze. Era o căsuță din cărămidă galbenă cu înfățișarea obișnuită, curățică, a idoma tuturor celorlalte căsuțe de pe stradă. Rămase câteva minute în fața ei și, curând, văzu cum se stinge lumina în camera de la mansardă. Se întoarse agale spre stație. Seara petrecută cu Mildred nu se desfășurase mulțumitor. Era iritat, neliniștit și nefericit. Când se culcă, o mai vedea parcă pe Mildred așezată în colțul vagonului cu capul înfășurat în șalul alb croșetat. Nu știa cum o să îndure ceasurile care aveau să treacă până dădea din nou ochii cu ea. Toropii de somn se gândi la fața ei slabă cu trăsăturile delicate și cu pielea de o paloare verzuie. Nu era fericit când era cu ea, dar era de-a dreptul nefericit când era departe de ea. Ar fi vrut să stea alături de ea și să o privească, ar fi vrut să o atingă, ar fi vrut... Ei veni un gând pe care nu-l termină și deodată se trezidea binelea. Ar fi vrut să sărute gura aceea subțire și palidă cu buzele strânse. În cele din urmă privi adevărul drept în față. Se îndrăgostise de ea. Era de necrezut. Se gândise adeseori că o să se îndrăgostească și exista în special o scenă care apăruse în repetate rânduri în imaginația lui. Se vedea intrând într-o sală de bal. Ochii lui se opreau asupra unui mic grup de bărbați și femei care făceau conversație. Și una dintre femei întorcea capul. Dădea cu ochii de el și el simțea că femeii îi se taie respirația, întocmai cum îi se tăiase și lui. Rămânea nemișcat. Ea era înaltă, brunetă și frumoasă, cu ochii ca noaptea. Era îmbrăcată în alb și în părul ei negru străluceau diamante. Se priveau ochii în ochi, uitând că sunt înconjurați de oameni. Se ducea drept la ea și ea făcea un pas spre el. Amândoi simțeau că formalitatea prezentărilor e deplasată. Îi vorbea. Te caut de o viață întreagă," îi spunea el. În sfârșit ai venit," murmura ea. Vrei să dansezi cu mine?" Ea s-a abandona brațelor lui întinse și dansau. Filip întotdeauna se prefăcea că uită de piciorul lui Bond. Ea dansa divin. Niciodată n-am avut un partener atât de bun la dans," zicea ea. Apoi rupea în bucăți carnetul de bal și dansa cu el toată seara. Îmi pare atât de bine că te-am așteptat," îi zicea el. Știam că până la urmă trebuie să te întâlnesc cândva." Toată lumea era cu ochii pe ei, dar lor puțin le păsa. Nu țineau să-și ascundă pasiunea. Într-un târziu ieșeau în grădină. El îi arunca pe umeri o pelerină ușoară și o urca într-o birge care aștepta. Luau trenul de Paris care pleacă la miezul nopții." Și pornea un goană către necunoscut prin noaptea tăcută și înstelată. Se gândi la această veche închipuire a lui și îi se păru că e cu neputință să se fie îndrăgostit de Mildred Rogers. Numele ei era grotesc și nici măcar nu găsea drăguță. Nu putea suferi slăbiciunea ei și chiar în seara aceea observase cum îi ieșea clavicula prin rochea de seară. Trecu în revistă fiecare trăsătură a chipului ei. Nu-i plăcea gura ei, iar tenul ei nesănătos i se părea vagă respingător. Era ordinară. Expresiile ei atât de plate, restrânse ca număr și repetate în mod constant, dovedeau goliciunea minții ei. Își aminti chicotele vulgare pe care îi le strâniseră glumele din operetă, Și-și aminti de degetul mic pe care avea grijă să-l întindă când ducea paharul la gură. Manierele ei ca și conversația pe care o făcea Rădau o spoială antipatică. Își aminti cât de insolentă era. Uneori avusese chef să-i tragă o pereche de palme și, deodată, fără să știe de ce, poate din pricina gândului de o pocnii sau, pentru că-și amintea de urechile ei micuțe și frumoase, îl covârșiu un val de emoție. Tânja după ea, se gândea cum ar cuprinde-o în brațe, un trup subțire și fragil și cum i-ar săruta buzele palide. Vroia să-i mângâie și verzui, o dorea. Se gândise întotdeauna la dragoste ca la un talaz încântător care te copleșește, aducând lumii întregi primăvară. Așteptase cu nerăbdare un extaz de fericire, dar asta nu era fericire. Era o foame a sufletului, era un dor dureros, era un chin amarnic pe care nu-l mai cunoscuse până atunci. Încercă să-și amintească în ce moment îl trăise prima dată, dar nu știa. Nu ținea minte decât că, de fiecare dată când intrase în ceinărie, după primele zile simțise în inimă o senzație dureroasă. Și mai ținea minte că, de câte ori îi vorbea fata, el își pierdea în mod ciudat răsuflarea. Când pleca de lângă, el era nenorocit, iar când revenea spre el, era disperat. Se întinse în pat cum își întinde câinii labele. Se întrebă cum o să mai îndure junghiurile acelea neîncetate din suflet.